«Що зі мною діється?» – простогнала вона. «Чий це голос? Хто мене кличе? Чому здригається будинок? Це землетрус?» Вона підхопила мене в останню мить. Виняла квіти, вилила воду прямо на підлогу, притисла до грудей. і Я відчув, як щось шалено калатається в мою поверхню, наче намагається достукатись до неї. Дівчинка, чомусь схожа на Елісмір, ту, яку я знав 50 земних років тому, схожа, дуже дивне відчуття. Вона стояла і притискала мене до себе. Її пальці не пощіли жаром, а були холодні, мов лід, Так, наче зима проникла всередину неї. «Я зараз, зараз понесу тебе, куди ти хочеш», – прошепотіла вона. Софіка накинула на себе коротеньку світло-рожеву курточку та вибігла з квартири. Вона все так само пригортала до себе вазу, коли збігала вниз з хоглинками. На вулиці був холодний зимовий вітер, сік мокрий сніг. Тось гукну біля будинку Софійку, здається, то був голос її матері, але донька не спинилась, вона вже майже бігла. Тендітна, просто волоса дівчинка швидко йшла через місто, притискаючи до себе темно-зелену натріснуту вазу. Вона прямувала на зустріч голосу, що лунав все сильніше, потім сіла в тролейбус. Вона тремтіла в кінці салону, так само тулила мене до себе, схоже на мокре, сполохане пташа. Не знаю, звідки прийшло до мене це дивне порівняння, бо без крила прикута до землі людина ніяк не схожа на істот, котрі на цій планеті вміють літати. Через якийсь час тролейбус зупинився. Всередину його валились четверо гласливих підлітків. Вони почали чіплятись до Софійки, пропонували кудись із ними піти. Софійка мовчала. Здавалося, вона зовсім втратила здатність говорити. Чи була налаштована на якусь іншу хвилю? Один з тих хлопців присяг руку до дівчини, намагаючись вирвати з її рук вазу, забто мене. Я зібрав в уяві потужний почок енергії. І раптом обличчя нападника перекосилась. Очі закотились. Він став осідати на підлогу. Хлопці перелякано позадкували, Хтось закричав, що людині погано. Тролейбус спинився, відчинилися двері. Софійка вийшла з тролейбусу, побігла вулицею. Потім, коли місто закінчилося, пішла через поле. Йти було важко. Липла до чобітків грязюка, забивав подих вітер, сліплював очі мокрий сніг. Але вона вперто йшла. Двічі падала, але піднімалась і простувала далі. Шлях її лежав до лісу, який темною великою плямою бував днів на обрії. Назустріч нам летів голос Елісмір. Він втрачав свою розпачливість, тепер лише кликав до себе. Потім я побачив, як над лісом ген-ген далеко спалахнув яскравий сніп світла – і став наближатись до нас. Дивно, але Софійка зовсім не злякалася, коли його теж угледіла. Тільки спинилася на мить. Я подумав, що треба щось подарувати на останок Софійці та її матері. Але що? Чи встигну я наказати тим бандитам, аби вони знову принесли гроші? Ураз переді мною постала виразну зриву картина. Стояло спекотно літо. Жінка і дівчинка йшли берегом моря. Так, то були Ольга і Софійка. Я раптом подумав, що можу загадати, побажати, аби там Ольга зустріла і своє щастя. Щастя? Яке? Про що це є? І тут я також виразно побачив, як берегом моря поспішає на зустріч моїм жінкам чоловік. Наблизившись, він уважно дивиться на Ольгу. Вона йому явно подобається. Ось-ось він щось скаже до неї. Якісь важливі слова. Але що це? Я виразно бачу, що обличчя чоловіка мені знайоме. Десь я його зустрічав. І раптом моє теперішнє тіло знову починає бреніти. Тривожно і водночас солодко. Я страшенно, незмірно дивуюся. Це ж обличчя мене самого. В людській личині. Такого, яким я забіг до квартири Ольги і Софійки. Я? Це я? Але ж як це розуміти? Питаю себе і відчуваю, що ось-ось... Зроблю якесь надзвичайно важливе відкриття. Зараз, зараз, шепоче Софійка, потерпи трохи, вже недалеко, недалеко. Вогненний сніп над лісом перетворюється у яскраве коло, і воно швидко, але нестримно наближається до нас. Я відчуваю, як перестає боліти тріщина і як теплішають Софійчині пальці. Кінець озвученої книги озвучено в дві тисячі чотирнадцятому році.